Boas tardes, señoras e señores, aquí, desde Galegos Novais, en Radio San Boi, 894 FM. Vamos con esos enderezos que temos por aquí. Por exemplo, o blog, que é galegosnovais.blogspot.com E o correo electrónico, que é galegosnovais.gmail.com E os que compoñemos este equipo neste alénco do, do programa de Galegos Novais nas vías de son temos a Fernando moi boa tarde, Fernando e porque se non fora por ele isto non salió aire e, e tamén pois a, a, a, neste caso a miña dreita temos <risos> pero non por cuestións políticas eh? <risos> senón porque o así moi ben Temos a Xulio Couchil, moi boas tarde, Xulio Boa tarde, benvidos, queridos ointes Un día máis este nosa programa Galegos Novaños E este que nos fala, pois Armando Fernández e, Como para os programas Isto é como se for unha boa comida É que ter un bon viño E nosa outros temos boa música Que xa Fernando, pois por ele non la ten preparada Así que Fernando, dai play Bueno, baixamos un pouquinho a música e Vámonos ir, eh, Xulio Vámonos ir ás terras de Ourense A túa Oure... terra a Ourense, vámonos, vámonos ir á capital das Burgas E vamos a falar pois, con, con dúas Persoas, pero quen vai a falar vai ser unha ah, ah. E se quere falar a outra tamén pode falar, que non hai ningún problema <risa> Vamos a la veña Porque vamos a falar con, Xos, eh, con Xosé, tamén está Lidia Del Olmo eh, Moi boas tardes Xosé moi boas tardes, que tal? Boa tarde, benvido, no moitas gracias que... por atendernos, José Nada, grazas a vos Xosé Magalláis, que ademais, xunto con Lidia Del Lomo Como acabo de decir aquí Armando eh, Levades adiante un restaurante Novo, por así decirlo Entre comillas, por o efeito de que sí. eh, eh, Leva pouco tempo en eh, eh, Inaugurado Ese restaurante importante Posto que, non somentes porque se chame Ceibe, eh, senón porque ademais Fostedes elegidos para Participar e ser premiados Quizáis, pois, no Madrid Fusión, non? Sí, así es. Eh, tivemos bueno, la verdad es que fue un año difícil para, para emprender, como todos sí. sabemos, eh, mm. pero bueno, al final pasan cosas bonitas que son o que o que nos van dando fuerzas para para seguir adelante. Mm -hmm. Y si, sí, nos nominaron a a revelación Madrid Fusión. Mm -hmm. Y y allí estaremos, pues pois, bueno, pues pois intentando, bueno, sobre todo pasando yo bien y, y agradecidos de De, de que nos axan bueno, pois pues, que han xan tido en conto o noso traballo para ese mm -hmm. reconhecemento así deslevando ao que é a cociña galega por un mundo adiante, non? empezando por Madrid si, a verdade que si sí, sempre teño a bueno, nos sempre dicimos que facemos unha cociña moi moi galega, sempre nos basamos no, mm -hmm. no recetario galego na, na mm -hmm. nosa tradición, na nosa cultura para, para desarrollar o noso, o noso traballo e si, sí, para nos ah, pues, un, un orgullo sí, sí. porque Cada, como ben se dice, pois pues cada proxecto detrás sempre hai persoas, como neste caso ti José, e xosén e máis Lidia. Sodes sí. unha parella que puñestes eh, andar todo isto. Eh, eu queria facer unha pregunta. Canto mires tú da altura? <risas> Pois, a verdade é que fai moito que non Que non me mido Pero, non sei, eu penso que andará un, me, un metro oitenta metro por aí andaran Ah, pero xogar a baloncesto xa valías Confundíate con... Sí, pero non, non, non valía, non valía Intentei non, pero non valía ah. Confundíate con, con un xogador de baloncesto Bueno, vamos ao, vamos ao caso Madrid Fusión, eh, precisamente Alimentos de España é eh, sí. Un congreso gastronómico moi importante Un dos máis importantes do mundo Eh... O feito de que vos forades elixidos, parece ser que do 14 de marzo, me parece, que uh -huh. o 28 ou 30 de marzo se, uh -huh. se celebrará. a verdade é que son moi poucos os elixidos. E, en, e en realidade, aparte de que bueno, se pues elixan a, a José Magallá e Lidia como os mellores cociñeiros do ano, o mellor tamén eh, ese intercambio de, de, de comunicación entre uh -huh. cociñeros é eh, eh, productivo, non? Sí, a ver, eh, sen dúbida, Al final eu penso que pero bueno, como en calquer outro ámbito ou en calquera outra profesión uh -huh. o feito de intercambiar opinións, ideas e a forma de que cada un tenga de entender o, o oficio eso sempre é sempre enriquecedor é sempre moi bo para, para a profesión non ao final eu penso que, que, que todo que se, se intercambiar e uh -huh. abrir horizontes e demais sempre está, sempre está ben, e sobre todo aprender dos, dos compañeros aprender e uh -huh. bueno, pues para facer, intentar facer cada día un poquinho mellor o, o Congreso Mundial de Gastronomía m, m, bueno, con, tomo como, como norma ou como, como caso o vosso traballo eh, eh, tan importante como cociñeiros pero a, a verdade é que aí cociña de autor, digamos, non? Bueno eu non sabría así decir cociña de autor a verdade que non, non, non somos moi de porlle nome ou <risas> que facemos, o sí. noso final eh bueno, entendemos isto, que é máis sinxelo que que todo eso, non? Nos intentamos sempre basarnos no no recetario galego que che dicía, basarnos na na nosa cultura, na nosa tradición, na nosa na identidade que temos e bueno, e a partir de aí facemos facemos a nosa a nosa proposta. Uh -huh. Eh nos habría que non non saberíamos dicir se si é cociña de autor, se si é cociña tradicional, se si é cociña contemporánea, oxi, diante uh -huh. tantas tantos adxetivos para, para estas cousas que, bueno, nos ao final intentamos facelos xeche digo, o mellor posible, sendo moi, moi honestos, moi respetuosos e, e e bueno, e e eso vamos. Bueno, eu decí, co señor doutor, por o efeito de que diferenciarse precisamente por o efeito de que vos, ou como restaurante cebe, sí, hey, que ademais tendes eh, unha... Un, non sei, ofrecedes unha cousa diferente do que os restaurantes elixían ou, ou daban a entender aí en Ourense, non? Facedes unha cousa que, como dix ti ou como poñedes na vosa pasña facemos algo que vos gusta. Exactamente. Exacto, Uh -huh. Exacto, sí, bueno, ao final, bueno, intentamos que, que non só sexa vir e comer, non? Intentar contar, bueno, pues, unha pequena historia, sobre todo a xente xe que, uh -huh. que vende fora, que conozca nosa, as nosas zonas xeográficas, os nosos productores, os nosos uh -huh. produtos típicos, as nosas recetas máis clásicas, e, uh -huh. bueno, dándole unha volta, actualizando un pouquiño e facendo baixo o noso contexto, non? Sobre a nosa uh -huh. a idea de como entendemos a cociña. Uh -huh. Bueno, tamén escribes e describes na, na, na vosa páxina de que, bueno, que queredese que a xente beba desa tradición da que vos tomades nota e eh, ese recetario galego con co, co perspectiva contemporánea e divertida, non? Co, co, como a natureza dos nosos montañas e os nosos mares, non? Deixando sitio para influencias ao mellor estrangeiros ou da fora, non? Exacto, sí, eu, bueno, un pouco que falábamos antes, non? Eu penso que que está moi ben eh, falar de de da, da nosa cultura, ter un un unha linguaxe, ter un uh -huh. un proxecto no que no que tal, pero bueno, logo penso que non, non, non debemos pecharmos a nada. Evidentemente uh -huh. nós nesse aspecto non somos nada Taliban, quero dicir sí, eh, sí, sí, sí. eu entendo que ao final a, a gastronomía é algo mundial e, e e hai que hai que aprender de de todos, porque ao final a nosa cultura gastronómica é moi boa pero tamén é moi boa do, do resto de sitios simplemente que nos creemos na nosa porque somos de aquí e, e eso vamos, evidentemente, influencias pois moitísimas, ao final, xa non solo de outros países, sino de diferentes sitos nos que hubésemos traballado ou, ou xente que ven e que aporta ao final eu penso que se trata de eso e logo ao final é pasalo por o por o noso filtro, por dicirlo de, de alguna maneira, e uh -huh. contextualizalo dentro da nosa, da nosa proposta. Uh -huh. E eh, eh, eh, como ten despertiño precisamente ese, eh, eh, esa nación, esa gastronomía eh, tan, per, tan, tan cercana que é Portugal, de aí tamén recolledes cousas, non? Sí, ao final, ao final é, é, é, se trata de eso. Aparte, bueno, miña nai é portuguesa, toda a miña familia materna é, é portuguesa, por lo tanto, sin dúvida sempre, sempre hai alguna hai que, mm. que, que que aprendes, que ves, que te elevas, pois en calquer, en calquer momento podes ver algo que te que te chama atención mm. e que, bueno, e que en canto cheramos ací veo intentamos probar e facerlo. Mm. La sí, sí es que, en el aspecto somos muy abiertos y, y bueno, no nos no nos fechamos absolutamente a nada. Ahí hay una buena a una buena entre Portugal y Galicia y ahora mm. con Lebadeza Madrid, una buena mezcla, ¿eh? <risa> sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, bueno, eh Eh, eu xa che digo, miña naia portuguesa, toda a miña familia, eu eu nunca nunca ven alí, miña nai leva toda, toda a vida aquí en uh -huh. en Galicia, ah, claro, no? sí, sí. Pero bueno, ao final sí que toda toda a miña familia dali, é eh, bueno, pues, tamén sempre sempre ao final Eh, to, eh, sempre dicimos, todo incluye unha sí, viaje sí. a calquer sitio podes ver sí. algunha cousa que te chama atención e sí. bueno, ao final moitos, pe, calquer pequeno detalle que ao principio pode pasar un pouco desapercibido ao final pode ser unha peza clave para a hora de mm. desarrollar un plato unha idea, ou mm. incluso facer unha prova que ao final non vai a ningures pero bueno sí. pero, pero ao final o, o chulo é eso sí, sí. un pouco así Porque vos cociñades eh, pratos de raíz, non? Deo mismo de Portugal que de Galicia. Eh, bueno, no, realmente a base da, da nosa cociña, cociña galega. Uh -huh. Eso non hai, non hai dúbida. Si, sí, si. Sí. Eh... Non, agora mesmo non, non sei se dicesse algún guiño a, a Portugal ou non sí. Pero realmente si sí que é certo que que facemos Te... unha cociña pois pois galega Con mm. punto galego mm -hmm. sí. Non todo evidentemente Porque hai cousas que, que venen de fora o que xe dicía Non xe sí. morreis aspecto talibán de dicir de solo, solo, solo, solo Porque entendemos no, no. Que, bueno, que ao final pode ser casi preso do teu propio discurso non sí. Pero bueno, si sí que intentamos que xe xa Bueno, pois pues unha cociña que, que sí que se note onde estamos, no, tanto no uh -huh. produto como nas elaboracións e uh -huh. sobre todo pois pues eso que para non é máis importante é respetar a, a nosa cultura gastronómica, a nosa tradición, a nosos produtoores e eh, eh, bueno, a nosa terra moi ben, moi ben bueno ao mellor algunha receta da, da boa ou da, ou da mai tamén podes sempre, recoller de por aí sempre, seguro sempre, sempre, sempre. como mencionaches agora sí. mencionaches pues que, que, sí, que sí. algo tamén se recolle de por aí claro. tanto Sen te, tanto tipo non pero eso formades un equipazo os dous non mm. eh, aparte de que teredes te, te moitas máis persoas que traballan no, no cebe mm -hmm. pero o que o que es, xa que fala mencionamos de pratos vos de Extingudemos porque pedides que a xente reserve e ao mesmo tempo pois ah, poden facer ademaisis agasallos con, con menús especiais non? Eso é sí. Nos temos unha bueno, opción de, de, bueno, evidentemente de, de reservar como, como, como, bueno, como en calque de outro, outro restaurante. sí que temos unha opción que é a opción de de regalar unha pois unha ce, unha comida en nosa páxina web aí esa esa opción a que tipo podes uh -huh. a a quen a quen queiras pois pues, cun cun bono regalo, non? Que uh -huh. que facemos nós aquí que Que, que nos mesmos eh, eh balamos e facemos unha pequena caixiña, pois pues sí, porque ao final, bueno, ao final tamén é un xeito de demostrar agarimo regalando gastronomía, regalando Amén. estas este tipo de de agasallos que cada vez eu penso que son máis máis comuns, moitos moitos compañeiros o fan, non somos os primeiros, evidentemente, uh -huh. pero, pero sí que nos parece unha maneira moi moi chula porque bueno, ao final regasnar gastronomía tamén é algo moi moi fermoso regalar pois pues, eso, unha comida, eh, unhas horas nun restaurante con no que te van tratar con todo o cariño do mundo pois tamén tamén está moi ben E hai algunha lista de espera, quero decirse que, porque me parece que eh, tendes unha exclusividade de, de especial, non? Bueno, bueno. Que va, tampouco é pa, pa tanto, si sí que é certo que os fins de semana é, son, é, é, é casi Básico reservar con 2 o 3 semanillas de antelación, porque 6 de semana evidentemente es primero que se que se completa, sí, sí, pero, sí. pero bueno, que, que no es para tanto. Bueno, es, es, es... bueno, pero <risa> la verdad es que eso es un signo de distinción. Hecho, sí. de que sí, bueno durante eh, sí. Hay que decir que el restaurante es muy pequeñito, no claro, solamente claro. tenemos 8 mesiñas ah. y damos una media de 24 clientes por por servicio, por no. tanto, é fácil de encher. Sí. Bueno, pero por, si está demandado, lógicamente, ten que haber unha lista de espera. A verdade é que, sí, sí, sí. ademais, é un, un certo prestigio tamén lle dá o propio uh -huh. restaurante. Por certo, quería dicir, de, agora, con, con motivo do, car... do entroido e do carnaval, seguro que tere des máis reserva, posto que no, no, nesta época <risas> a, os xantares son abondosos tamén. Sí, sí, a verdade é que, bueno, ao final, o entroide aquí, sobre todo na, en Ourense, como ven, Sabedes, eh son fechas moi esperadas. Eu persoalmente son de Xinzo, non? de, sabes, que é o mellor entroido do mundo, o informe xe triángulo máxico xunto con con e con Laza, E Viana do Bolo tamén. Eh, Manzaneda. que fan entroidos superchulos, super tradicionais, eh a verdade que é unha maravilla, é sen dúbida, pois eso, como vedís, Eh, a gastronomía forma parte de, uh -huh. do entroido tamén final, eh, eses postres tradicionais eses sí. panadas, eses cocidos de, so. pro, de, de entroido que, que son necesarios para luego uh -huh. estar toda la noche de de trowla de fiesta de, de trowla sí, sí, sí, eso sí es sí, sí. <risa> importante comer ven sí, sí, eh. porque en Ourense sobes de compadres sobes de comadres en Ourense no se no se está de nada de, de todo eso es en Xirto concretamente son 5 semanas. Wow, sí. que non é pouco, no pouco. E sí. uh -huh. ademais, pois eses es, es disfraces eh, extraordinarios coas vexigas o caronco, ar... sí. bueno, unha unha fermosura que, uh -huh. que, que sí. non todo o mundo sí. pode pode disfrutar del, que ademais non son non son como os car... como os entroidos os carnavais de, de, de, de Río ou sí, no, que son queda... pases pases de, de, de, de, sí, de modelos eu sempre digo que, que eso, eso son carnavales non eh, o que temos morron se quiso son entroidos eh, <risa> eh, eh, eh, nunca me dito que, o que falábamos antes eu, o que te decía o son de xinzo e é algo que, que, que esperamos todo ano uh -huh. esperamos todo ano porque ao final son as nosas festas e eh, é moi difícil explicarlo eu sempre digo que para, para xente de fora non? é moi difícil explicar o que é xente de uh -huh. forno porque realmente é un, uh -huh. é un sentimento non? ao final o lema do de xente é, é ese mesmo non? De, que, uh -huh. de que é un sentimento E así é, eu penso que é un pouco que podemos comparar igual o no sur do co do tema da Semana Santa que mm. tanto van esperando e demais. Sí. Xa, eu penso que é un pouco que o que sentimos na na nosa zona, ¿no? Porque sí. bueno, ao final é xuntarse coa familia, cos amigos para mm. para para ter un tempo de lecer e sobre todo agora mesmo despois destes destes destas temporadas e destes 2 anos tan tan difícil pues, sí. poder volver a, a xuntarse mm. cos amigos, poder mm. sempre con moito con moito coidado e con moito ollo, mm. pero eu penso que tamén era necesario, non, para, sí, sí. para, para, toda, para claro. todos volver a, a sentir ese, ese, ese cariño, non, esa, sí. esa proximidade que durante estes anos non no non se poido sí. Claro, claro. Ademais no. o, o, o entroido desa zona ten, ten varias fases, non, o, Aleiro, sí. o domingo, sí, eh, ten sí. ten fases que ademais son entrañables e, e, e únicas, é dicir, non, sí. non non repetir. Cada unha ten o seu exactamente sí. non ten... teo e eso, pois pues, começamos co co, co co petardazo, non, que é o primeiro sí. a primeira noite de de entroido que foi exactamente pois pues, o, o fin de semana anterior, non? E uh -huh. o primeiro domingo é o domingo de fareleiro. Uh -huh. eh, sí. eh, o domingo okay. pasado foi o domingo de, de oleiro e o sí. sábado foi o colgamento do Meco uh -huh. sí. Domingos sí. que ven teremos a De, o, o sea o, o, o sábado que vente teremos a noite de, de, de Comadre, de comadre, no, sí. de comadre. Eh, domingo será domingo de correidoiro que é o primeiro día que salen as pantallas a correras a ruas correr, sí, por sí. por Xinzo sí eh e logo nada xa nos iríamos a, a semana do do entroido, entroido. Mm -hmm. a semana seguinte e bueno. logo por última semana que sería xa que sería esa quinta de derradeira semana que sería A, a, o domingo de piñata claro. luego, pues, claro. Así, claro. Eh, con eso daríamos por, por concluído entroido que por cinco semaninhas pues, eu penso que xa está ben sí, <ríe> sí, <desde logo>. <ríe> <ríe> <ríe> bueno, xa está de, de trola <ríe> sí, aunque inooren xa si aguantaes si todo se si le preguntas a calquera de xilzo e se si dixesen olle podemos aumentar a oito <ríe> eu penso que unha 29,9 da, da poboación <ríe> limía diría que, que ¿Sí? non hai ningún problema xa <ríe> <Sí, ríe> <sí. ríe> No, yo o feito de, de vestirse de meco non é cualquier cosa É non. Unha, unha honra especial Non que non todo o mundo é capaz de poderse Non sei, poñerse esa máscara E ese, esa vestimenta tan especial Que, que, que empleado sí, eh, bueno, eh, É un traxe non É un traxe que en moitos casos é, é Son heranzas de, de pais, da voz mm. Que é indicativo che se ensenan a, a vestir, porque ao final non se trata solamente de por o traxe e salir non? Mm. eu penso que, bueno, como todo, hai, que, hai que interiorizarlo, sí. hai que entendelo mm -hmm. hai que sentilo mm. e eh... cada un, pois, eh, o interpreta un pouco, pois, a, o, o, o que mellor pode, sempre con moitísimo respeto eso sí, sí que sí que eh, eh, eu penso que é un, un pouco a única premisa que hai que ter para para vestir a pantalla que é terlle moito sí. respeto claro. a, a ese traxe tradicional que leva centos de anos e que, sí. que, bueno, y que durante moitos anos foi moi difícil de por o final temos sí. que entender que durante na época dos nosos avós o entroido era casi un tema prohibido, era casi sí, sí, non, épocas e esa xente que fixo moito esforzo para que non desaparecera, sí. para que se siguisen respetando esas tradicións, pois pues, nós xche temos que estar moi moi agradecidos mm. e, e intentar pois pues, seguir con eso, respetándo moi pois pues, para que eso, pues, para os que veñan, ah, eh, o sigan sentindo e eh, respetando do mesmo xeito. Moi ben, moi eh, ben. Eh. Eh, Eso sé, un bocadiño do, do teu restaurante, non que, que explícanos algún prato do, do que teñas máis devoción ou do que vos guste máis eh, entre, eh, elaborar entre algo que os nosos axentes lle lle relama os dentro, <risa> para que poida reclamar para os outros. É dicir, poden poñerse na páxina vosa, non? Un ceibe restaurante sí, para, sí, na para, na para, na... para reservar, pero bueno, sí. non sei alguá cousa. que illas estiques tía que lo que máis deso de para que en fin coma pues link me chama me, xa me imaxino, eh, me están poñendo os dentes largos. Pois pues mira, eu penso que isto un pouco dos pratos eh, como, como os fillos, ¿no? bueno, sí. non? Bueno, pero iso que dicen de que non podes querer a un es que, que ao final todos os pratos son bonitos e e mm -hmm. aparte que non os Entendemos o producto dun xeito... Bueno, no que para nós ten o mesmo valor... Eh, un rodaballo que unha sí. boa xeribía, non? O sí, final, sí, o que sí, se sí. Se trata de, de respetar o, o producto... E eh. platos, pois pues mira no sei, poderíche falar de, de o único prato que leva dende de, de que comezamos, mm. que é o único e de feito agora estamos pechados por por fin de tempada, abrimos mañan de novo con un menú completamente novo, mm -hmm. e é o único que leva dende dende o no primeiro día, non? Mm -hmm. Que é unha unha benvida que facemos é prácticamente dos primeros pases que que comen cando cando chega a Iki Aceibe. Mm -hmm que é a nosa versión dun dun cocido galego. Nós uh facemos -huh. un pequeno pan dulce eh, uh -huh. un pequeno pan dulce xaponés e o rellenamos de todas as carnes das salazóns dun, uh -huh. dun cocido, é dicir do do fuciño, da orella, uh -huh. alfón, da costela, Carai, do rago, eh, metemos do chourizo, eh, bueno, facemos un uh -huh. unha un, un, picada con todas esa con todas uh -huh. esas carnes e as e rellenamos ese ese boliño. E logo simplemente o rematamos con unha pequena emulsión de, de, de hallada e no. con un con repolinho fermentado por el riba. Ao final, bueno, era a idea de facer un pequeno cocido galego sí. eh, bocado. Sí, sí. Y, y un bocado. E un pouco, bueno, pues como unha pequena tamén declaración de intencións. De que en canto chegas e te sentas e o primero que chegan un cocido galego mm. eu penso que eso bueno, pues contextualiza moito o que queremos facer, que é porte en situación, porte en Galicia mm. e, e intentamos que sepa un cocido de toda a vida. O sea, que tampouco mm. llenamos moitas voltas. Intentamos facer sobre todo un bo antes de uh -huh. nada y, bueno, y, y evidentemente pois pues, eh, baixando cantidades y, y buscando uh -huh. un pouco unha ar, un armonía para que para que o cliente final cando salga, non salga nin, nin cheo nin confame, uh -huh. que se vaya ben que haxe recorrido un pouco a, a, a xeografía galega, porque sempre todos os platos uh -huh. que falamos, sempre indicamos o punto xeográfico do que ven o, o noso producto quen é a persoa que nos uh -huh. que nos que nos colabora e que, y que nos mande es, eses produtos e uh eu -huh. penso que ese ese bocado de De, de cocido representa moi ben o que, o que facemos aquí Ou, por exemplo, a benvida O que facemos eh, en canto o cliente chega, O primeiro que ofrecemos é unha pequena queimada ah, no? E, y, bueno, e ao final Fíxate que, o xa sea, Falamos sempre de tradición e tal, pero no fondo eh, Somos xovenes e tamén nos gusta A veces ir un pouco en contra da, da tradición Con moito respeto, pero, bueno ao final, A queimada é algo que sempre tomamos ao final Das comidas, sí. non? E uh -huh. se toma quente sí. Por noso que facemos, é facela Moito máis cítrica E con menos alcohol E apresentamos o principio de todo y prácticamente conxelada ¿no? Como uh -huh. unha benvida E bueno, ao final é eh, un poco xogar a eso A tradición, pero a veces tamén hai que, que Ir un pouco en contra dela ¿no? sí. Por decirlo de algún uh -huh. xeito Para, para, bueno, para sorprender un pouquinho a diferenciarse, o que acabas de dicir ti, verdad Agradece. xose, ¿Sí? verdad de a verdade que agradecemos xe os minutos que nos dedicaxe que sabemos que estás preparando precisamente para inaugurar mañan a nova temporada eh, eh, que todos os nosos entes que queiran a chegarse ou que vayan por Ourense aí que, que pidan mm, poder res, reservar ah. con vosotros na Rúa San Miguel número 8 non? eso é, es, Rúa San Miguel número oito Bueno, sí. que se poñen Agos... me parece que están preto a catedral ou algo así, non? Sí, sí, sí, sí, sí, temos a catedral aproximadamente por nada, a menos de 100 metros, o vale. mercado, as sí, burgas, sí. a, Asburgas, a oh, re, no centro histórico, histórico sí, sí, sí. moi pues... fermosa e e aí os agarramos a a todo CVE, exemplo dicimos CVE a a vosa casa. Moitas gracias Pois, pues, moitas grazas. Eh, José, agradecémosche muitísimo estes minutos sí. que nos dedicaches. Eh, Bueno, nos xa xa irixemos a moitas persoas que somos talismán para os que sí. entrevistamos, polo tanto desixamos todo o millor para ese Eso. Madrid Fusión, eh, cando menos moitos éxitos no, no vosso restaurante Pois moitísimas grazas, eh, e nada, pois un placer eh, e o dito un placer foi noso Unha aperta acordo, grande para, un aperta. para ti e tamén para Lidia que un sí, equipazo sí, sí, sí. Moitísimas grazas, unha aperta igualmente vale, Hasta outro momento, xo xe love you so much